Розділ 35. Філін Агріпіна Тихонівна вийшла на кухні. Генка сидів, повісивши голову. «Що?» – насмішкувато спитав його Мишко. «Влетіло?» «Ще мало вона тобі всипала. Тобі за твій язик ще не так треба». «Ну, Мишко», – примирливо сказав Славик, адже він признався, що був неправий. «Добре», – сказав Мишко. «Ну що, Генко, бачив ти того високого?» «Нікого я не бачив», – сумно відповів Генка, не підводячи голови. «Так от», – Мешко сперся обкрайка мода і байдужим голосом промовив. «Доки ви тут сиділи, я бачив піхви». «Які піхви?» – не зрозумів Славик. «Звичайні, від кортика». Генка підвів голову і недовірливо дивився на Мешка. «Ні, правда?» – спитав Славик. «Правда, тільки що своїми очима бачив». – Де? – Генка підвівся з стільця. – У дідка філателіста на Острожинці. Брешеш. А от і не брешу. – Здорово, – протягнув Генка. – А де вони там у нього? Мешко хвапливо, доки не увійшла Гріпіна Тихонівна, розповів про філателіста, високого незнайомця і чорне віяло. – Ну, – розчаровано протягнув Генка. – Я думав, ти піхве бачив, а то якесь віяло. Виходить, сказав Славик, було рівняння з двома невідомими, а тепер з трьома. Перше – філін, друге – нікітський, третє – віяло. Ти зрозумій, Мишко, якщо це не той філін, то все інше теж фантазія. Генка підтримав Славика. Правильно, Мишко, можливо, це тобі здалося. Мишко не відповідав. Він сперся на край комода, покритого білою серветкою, обшитою мереживом, що звисало по боках. На комоді стояло квадратне дзеркало з круглими гранями і зеленим листком у верхньому лівому кутку. Лежав клубок ниток із встромленою в нього довгою голкою. Стояли старовинні фотографії в овальних рамках з витисними золотом прізвищами фотографів. Прізвища були різні, але фон на всіх фотографіях однаковий. Поміж сірими фіранками ставок з далекою оповитою тумано-мальтанкою. «Звичайно, Славко правий», – думав Мишко, – «а все ж таки тут щось є». Якби ти не сварився з тіткою, то ми б дещо дізналися про Філіна. Як так? А так. Адже вона знає Філіна. Хоч би сказала, зребська він чи ні. А чому ж вона не скаже? Скаже. Еге ж, вона з тобою і розмовляти тепер не захоче. Вона не захоче? Зі мною? Погано ти її знаєш. Вона все давним-давно забула. Тим більше я вибачився. До неї тільки особливий підхід потрібний. От зараз побачиш. У кімнату повернулася Агріпіна Тихонівна. Вона подивилася на хлопців, що принишкли, і почала прибирати столу. Генка зробив вигляд, що продовжує перервану розповідь. «Я йому кажу, твій батько – спекулянт, і весь ваш рід спекулянський. Вас, кажуть, весь Ревськ знає». «Це ти про кого?» – спитала Агріпіна Тихонівна. «Про Борьку Філіна». Генка підвів на Агріпіну Тихонівну невинні простодушні очі. «Я йому кажу». «Ваше прізвище, весь Ревськ знає!» «А він мені!» «Ми, каже, в цьому Ревську ніколи й не були, і знать нічого не знаємо!» Хлопці запитливо втупилися очима в Агріпіну Тиханівну. Вона сердито тріпнула з катертю і сказала, «Які у тебе з ним справи?» «Адже скільки разів, я говорила, не водися з цим боркою Філіним, не доведе він тебе до пуття!» «А чого він бреше? Раз із Ревська, то і скажи з Ревська, для чого брехати?» «Ну, він сам, можливо, і не був у Ревську», – сказала Агріпіна Тиханівна. «Я й не кажу, що був. Але ж його батько з Ревська. Для чого брехать?» «А він, може, і не знає про свого батька». «Адже ж сам Філін тут же сидів. Сміється і говорить. Ми, – каже, корінні москвичі, пролетарі». «Це що, вони пролетарі?» – не витримала нарешті Агріпіна Тиханівна. «Та його ж Філіна батько стражником, жандармом у Ревську служив». «А він, бачиш, тепер підробітника підробляється. Пролетарій!» «Це хто ж? Сам Філін жандармом був?» – спитав Мишко. «Не сам він, а його батько. Ну, та яблуко від яблуні недалеко падає. А ви тримайтесь подалі від них!» А Гріпіна Тихонівна згорнула скатерть і вийшла з кімнати. «Бачили!» – Генка підморгнув їй вслід. «А ви говорили! Все сказала! Я свою тітку знаю, тепер все ясно!» «Це той самий філін. Виходить, і Нікітський тут, і піхвий. Відчуваю, відчуваю, що скарб близько!» Від задоволення він потирав руки. «Не зовсім усе ясно», – заперечив Славик. «Адже ти сам казав, що в Ревську філіних повно. Можливо, це інший філін». Еге ж», – махнув головою Генка. «Жандармський виродок. Факт, що той самий». «Гаразд», – весело сказав Мишко. «Можливо, не той, а можливо, що й той». У всякому випадку, він Ревська, А тепер дізнаємось, чи служив він на лінкорі імператриця Марія, чи не служив. А як ми це взнаємо? знаємо? – спитав Генка. Це простіше простого. Невже у Борьки жили не вивідаємо?